Pappa säger att jag är lat, men det är jag inte. Jag är flitig. Mamma säger att mina kläder är smutsiga, men det är de inte. Mina kläder är rena. Lisa tycker att jag äter för mycket, men det gör jag inte. Jag äter bara lite. Jessica tycker inte att jag är vacker. Hon har fel. Jag tycker att jag är snygg. Min lärare tycker att jag är en snäll och duktig elev. Hon har rätt. Det är jag faktiskt.